La seva ànima és el cel. El que queda aquí entre nosaltres és tan sols el cos de Richard Brown. La seva ànima viurà eternament. Nosaltres li hem de fer una promesa a la seva ànima. Li hem de prometre que continuarem vivint amb esperança. I ara, resem tots junts per la seva És una llàstima... Un funeral molt trist. Tens raó, va ser un investigador brillant i tot i així no ha vingut ni un sol representant del cos de policia. Va causar aquell incident per culpa de l'alcohol mentre estava de servei i finalment la mort ebri en caure d'un edifici. Això és el que diu la policia. La nit abans que morir sembla que en Richard havia quedat per veure la seva filla. Estava content. Ens desliureu-nos de qualsevol mal. Amén. I ara... Acompanyo... Em sap greu. Definitivament no vaig saber com ajudar-lo. Vostè no té la culpa, professor. Em vaig limitar a seure en una cadira, escoltar el cadella i dir-li ja estàs completament recuperat. No vaig saber fer res per ajudar-lo. El doctor tenia mà. Si aconseguim localitzar-lo, és probable que resolgui l'enigma. El doctor Tetma. No ho troba molt estrany, professor. No es tracta d'un accident, ni d'un suïcidi. Vostè mateix diu que poques hores abans de morir en Richard va estar parlant amb la seva filla i havien quedat per veure's l'endemà. Professor, vostè va fer tot el que va poder i gràcies a això en Richard estava completament recuperat. deixi de culpar-se de la seva mort. La decisió I sap què? No es creurà el que li diré, doctor. Des que vaig descobrir que el meu marit em fa el salt Que a sobre ni tan sols em vol dirigir la paraula Com si no hi fos Cada dia després de netejar el cotxe Es posa a remenar el jardí Sembla ben bé com si no volgués saber res de mi No li nego que és millor això Que no pas que no torni a casa Però si la situació continua així Em sembla que em tornaré boja mm? Ei doctor, que no m'escolta uh, uh, uh, Sí, és clar, continuï, continuï i sap què vaig fer? Doncs sense pensar-m'ho dues vegades em vaig presentar davant la seva man i a veure si endevina què va passar, doctor. <ríe> Un possible cas? No, de cap manera. Es tracta d'un simple accident. En Richard Brown va pujar voluntàriament i sol al terrat de l'edifici número 12 de la universitat. Es va beure tot una ampolla de whisky i després d'emborratxar-se es va precipitar des de dalt. En... Ha analitzat degudament l'ampolla? I tant. I hem trobat les empremtes d'en Richard Brown. Que me la deixaria veure, l'ampolla? Bé, sí, si vol, però està feta a miques. Per què, Richard? No ho troba estrany, professor. Vostè mateix ha dit que abans de morir en Richard va estar parlant amb la seva filla. Havien quedat per veure's l'endemà. Ja el recordo Va aquí aquella nit, n'estic segur Anava sol? Bé, d'això no me'n recordo Recorda que el va veure però no sap si anava acompanyat o no Faci memòria, plau. El recordo perquè va demanar un cafè Un cafè? Miri, no és gaire habitual que algú vingui aquelles hores i no consumeixi alcohol Recorda si anava acompanyat d'aquest noi per casualitat no li sabria dir. Faci memòria. Ja li he dit que no ho sé. Aquí venen un munt de clients cada dia. Però el que és segur és que va comprar una ampolla de whisky. Ho tinc anotat. N'estàs segur que va ser ell qui la va comprar? Ja li he dit que no me'n recordo. L'únic que sé és que vaig anotar la venda d'una ampolla de Raque. M'ho pot tornar a repetir? Mmm. una ampolla de ràquing. Mm. Però com pot ser que no me n'hagi adonat quan he vist l'etiqueta comissaria? Què? Ja has tornat a veure? No, bé, una mica. Una mica. Què has begut? Whisky. Només bec whisky, saps? Eh? Mm. I tant, ja es nota, la consulta fa pudor de ràquid. Ràquid? Eh? Per l'amor de Déu. No me'n mai ni una gota de d'allò. Tan sols bec whisky escocès. Qüestió de principis. En Ríger no va comprar el whisky. Pfff! Hm? Ei! Espera! No corris! Mm -hmm. <susurra> Què m'has volgut llençar al metro? I, i, I a mi que m'explica? Jo no sé res. Saps molt bé què parlo! Mm? Avi, què passa? Que tens algun problema amb el meu amic? Oh! Desgraciat! Oh! Meix festigós! Uh! Sí. Oh! Ah! Què dius ara? Uh! Què volia saber? Oh! Oh! Au, parla! Ah! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! Uh! T'ho ha demanat oh! Ja no tens edat, avi T'hauries de dedicar a cuidar tranquil·lament els teus nets, home Ei, hey, ei, hey, un moment Què vols? Espera Resulta que em vaig formar amb la policia de duanes. Per què m'has volgut llançar el metro? No, no ho sé. Vols veure què és capaç de fer, un vell? Ha, ha sigut un encàrrec. De qui? Un home gros. Un home gros, dius? He topat amb ell els passadissos del metro i m'ha pagat. Volia que tires a les vies. Vés! Ugh! <laughs> Ugh! <laughs> Ugh! <laughs> Ugh! Ugh! Ugh! Mira què t'he portat, Richard, autèntic whisky escocès. Et ve de gust, oi? T'ho mereixes. veu ne tant com vulguis. Richard, deixa-ho a les meves mans. Et prometo que tard o ho esprinaré. Qui és realment aquest Johan? I sap què li ha dit al meu marit, doctor? Sap què li ha dit? Que les seves maleïdes i infidelitats són com una malaltia. Què ésell qui hauria de venir a la consulta no troba? Doctor, que m'escolta o no?? Eh? Sí, és clar que sí, senyora Jess. Què em pensa, doctor, si el meu home no canvia gens, la meva depressió no es curarà mai? Miri, vostè no té una depressió, senyora Hes. Què? De fet, qui em preocupa és el seu marit, que es passa els dies netejant el cotxe i arreglant el jardí, sempre tot sol, sense dir res Oi que sí? Jo tampoc ho trobo gens normal, si plau, doctor, li faria res que vingués un dia a la seva consulta I és clar que no, a veure, deixi'm pensar, demà passat a les 5 estic lliure ah, A veure si el puc fer venir I vostè, doctor, doni-li una bona lliçó. Aviam, si és carmenta, li demano, plau. <laughs> mm. Doctor, per avui les visites ja s'han acabat. Molt bé, d'acord. Ja pot marxar, senyoreta Meres. Si no vol res més... Per cert, senyoreta Meres, ahir es va descuidar una altra vegada de tancar la porta del darrere, tal com li vaig dir. Ai, quin cap! Estava a punt d'oblidar-me'n avui també. Ai, quin desastre! Oh, fins demà! Hola, benvolgut, Guillen. Com anem? Sóc en Reichwein. He vist el diari Sí, l'anunci que has publicat Parlem dels vells temps Quan solíem copiar Rudy De debò creus que amb aquesta frase El doctor Tenma es posarà en contacte amb tu? I tant Si en Tenma el veu Ho farà sense falta És una anècdota que només sabem nosaltres dos Sí, és clar. Professor Fins que en Tenma no aparegui Vagi amb molt de compte Sí, d'acord però encara hi ha una cosa que m'agradaria esbrinar. De què es tracta? La prostituta que es feia passar per la Margot Langer. En Richard em va comentar que... Quan en Fallen, el noi que es va suïcidar, va anar a veure aquella dona. Anava acompanyat d'un altre noi. Un noi ros ben plantat es veu. Vagi amb molt de compte, professor. No pateixis. Procuraré ser prudent, però n'haig de treure l'entrellat de tot plegat. El pobre Richard, que en pau descansi, s'ho mereix. Bé, ja et trucaré. Hm? Ostres! Senyoreta Meres... Avui s'ha oblidat de tancar la finestra Margot Langer? No la conec No, de fet ara es fa dir eh, Sofí no sé què més oh, Aquella vella grassa Així és com t'agraden les dones, avi? No, no l'estic buscant per això oh, No t'has n'has d'avergonyir La segona cantonada hi ha un edifici vell al segon pis Gràcies però ara no hi és allà eh? Últimament no se l'ha vist gaire Segur que deu haver marxat a algun lloc millor Algun lloc millor? No puc entendre com aquella bellota grassa té tant d'èxit amb els homes Fins fa poc la visitava un supermilionari Vés a saber què hi devia trobar Saps on anat? Escolta, avi, que no t'agrado jo T'asseguro que jo t'ho faré passar molt millor que aquella vella Tens idea d'on ha pogut anar? No, no sé Segur que se'n deu haver anat amb aquell home nou Tenia un home nou? Oh, tant que sí I mira que la vella ja no té edat Però estava com boja per aquell home not. Què vols dir, un home not? Segur que allò també ho tenia ben gros Ja m'entens Dispensi'm, doctor. Si ja no em necessita, li fa res que plegui per avui i ja és l'hora. Ah, és veritat. Avui treballa fins a les 5. Només em queda la visita del marit infidel. Vagi-se'n tranquil·la. Té una cita, oi que sí? I ara, sisplau, doctor? Sobretot tanqui les portes i les finestres. Si pogués ensenyar-li aquesta foto a aquella tal Sofí, la prostituta que es fa passar per la Margot Langer, i ella em confirmés que la persona que acompanyava en Fallen, el noi que es va suïcidar, és aquest tal Johan, hauríem aconseguit treure'm bona part de l'entrellat. Sí? Em dijes, la meva dona és pacient seva. Sí, endavant, ja pot pujar. Aquesta nit tornaré a anar perllà, a provar, a veure si la trobo. Encantat de conèixer-lo, doctor Reichwein. Igualment, senyor Hess. És un ple. Endavant, passi. És la primera vegada que vinc a teràpia. No passa res, pot estar tranquil. Aquí pot relaxar-se i parlar de tot el que li passi pel cap. No s'amoï ni res del que digui aquí sortirà d'aquesta habitació És secret professional, ningú ho sabrà Ni tan sols la meva dona? Evidentment Com es troba últimament? Hi ha alguna cosa que el preocupi? Que em preocupi? Sí La meva dona Ha descobert que li sóc infidel Continui Quan sóc a casa no sé on amagar-me i em dedico a netejar el cotxe, a arreglar el jardí. I així passo l'estona. I això fa que se senti millor, més relaxat? Doncs no. Amb la meva dona ni tan sols ens parlem. És desagradable. Voldria parlar amb ella, però no sap com fer-ho. Home, no exactament. Què me'n diu de la seva amant? Què? Que si va amb ella encara es continua veient? No, perquè la vaig matar. Com? Vull dir que vaig somiar que la matava. I digui, el té molt sovint, aquest somni? Molt sovint? No. Últimament ja no hi somio. És que em sentia molt sol. I va ser per això que va ser infidel? No. Des que el vaig conèixer, ell... Ell? Sí, vull dir un jove arros. Molt ben plantat. Per més assassinats que cometés, per més que el país s'esfondrés, em semblava estar vivint dins un somni. Però, des que el vaig conèixer, tot va canviar. Tot es va tornar més real i vaig deixar de sentir-me sol. Li ve de gust un te? No, gràcies Si em dispensa tinc una mica de set Li faria res esperar? La meva secretària se n'ha anat Es veu que té una cita Ella prepara un te deliciós és una llàstima que no n'hi pugui oferir. Doctor. Eh? Digui. No ho sé, però suposo que en aquesta feina Déu haver vist de tot. Fins i tot coneix els somnis de la gent. No pot comportar-li res de bo conèixer els somnis que no hauria de saber ningú. Concretament, saber que jo sóc un assassí, doctor La qüestió és que si la seva dona i vostè tenen intenció de solucionar els problemes haurien de tornar a parlar Espero que la senyoreta Meres s'hagi oblidat a tancar la porta. <totipatio> <totipatio> pressa, fugi! El doctor Thelma! Fa dies que el vigilo, el doctor Reichwein. La seva vida corre a perill. Fugi d'aquí! De pressa! Episodio 31 A plena luz del día